26. fejezet A TRÜK McBride augusztus 29-én ért vissza Washingtonba. Ugyanezen a napon paramaribóban, Mr. Henry Nash, az őfelsége külügyekben és a brit nemzetközösség ügyeiben illetékes első államtitkára, így hangzik a teljes titulus, által kiállított útlevél birtokában besétált San Martin köztársaság konzulátusára és vízumot kért. Nem volt semmi probléma. Az egyszemélyes külképviselet konzulja tudta, hogy pár nappal azelőtt esemény történt, az igazságszolgáltatás elől menekülő szökevény próbált bejutni hazájába. Azóta azonban lefújták a riadót, az illető ugyanis meghalt. Nyugodt szívvel kiállította tehát a beutazási vízumot. Ez a baj az augusztussal. Az ember semmit nem intézhet el gyorsan, még Washingtonban sem, még akkor sem, ha Paul Deverónak hívják. Mindig ugyanaz a szöveg. Sajnálom, uram, szabadságom van, a jövő héten már bent lesz. És így ment ez egészen addig, amíg szép lassan lenem az augusztus, és át nem adta helyét a szeptembernek. Deveró harmadikán kapta meg két kérdésére az első választ. Alig, nem a legjobb hamisítvány, amit valaha láttunk, ismerte el a külügyminisztérium útlevélosztályának munkatársa. Eredetileg igazi volt, mi nyomtattuk. De két fontos lapot szakavatott módon eltávolítottak, és betettek helyette kettőt egy másik útlevélből. Ezeken az új lapokon van Medvers Watson fényképe és neve. Tudomásunk szerint ilyen nevű személy nem létezik, ilyen útlevélszámot soha nem adtak ki. Tehát ezzel az útlevéllel kiberepülhetett valaki az államokból? kérdezte Devero. Ennyire jó? Kifelé mindenképpen felelte a szakértő. Akkor ugyanis csak a légitársaság emberei nézik meg, adatbázisban nem ellenőrzik. Befelé viszont, ha a bevándorlási hivatal munkatársa megnézi az adatbázisban, az probléma lehet. A kompjúter kiadná, hogy ilyen szám nem létezik. Visszakapatom az útlevelet? Sajnálom, Mr. Deveró, nagyon szívesen segítünk Önöknek, de ez a remek mű a múzeumunkba kerül. A leendő hamisítási szakértők teljes évfolyamai fogják tanulmányozni. És a Betesda kórházból, a törvényszéki patológiáról, ahol Deverónak szintén volt pár hasznos kapcsolata, még mindig nem jött válasz. Negyedikén pedig Mr. Harry Nash, egy szerény bérelt kisautó autó volányánál, nyári ruhadarabokat és tisztálkodó szereket tartalmazó kis sportáskával, kezében az angol útlevéllel, Benne a bepecsételt San Martini vízummal felgördült a kommini folyót átszelni készülő kompra. Lehet, hogy Oxfordban és Cambridgeben nem sok embert vezetett volna félre brit akcentusával, a hollandó beszélő szurinámiak között azonban gond nélkül eladhatta magát angolnak, és feltételezte, hogy ez a spanyol ajkú San Martiniak között is így lesz. Nem is tévedett. A bosszúálló még egyszer utoljára megnézte magának a lába alatt barnán hömpögő folyót, és arra gondolt, milyen boldog lesz, ha soha többé nem látja ezt az átkozott víztömeget. A San Martini oldalon nem volt se csíkos sorompó, se katonák, se titkos rendőrök. A határ most a megszokott álmos arcát mutatta. A bosszúálló legördült a kompról, beadta útlevelét a bódi ablakán, bárgyú mosolygott a határőre, és magát sűrű legyezgetve várt. Ha esett, ha fújt, a triaton edzéseit száz trikóban csinálta végig, így csak nem egész évben le volt barnulva egy kicsit, és a trópusokon eltöltött két hét már mahagónifa színét kölcsönözte a bőrének. Szőke haja pedig egy paramaribói borbély áldásos tevékenységének köszönhetően sötétbarna, már, már fekete lett, a londoni misternes személy leírásának megfelelően. Csak futó pillantást vetettek a kocsiat csomagtartójára, meg a kézitáskájára, és már vissza is került az útlevele az inge felső zsebébe, ő pedig elhajthatott a főváros irányába. Miután körülnézett, hogy biztosan nem látja senki, befordult a dzsungelbe a jobb felüli harmadik bekötő úton. A tanya felé fél úton megállt és megfordult a kocsival. Nem volt nehéz megtalálni az óriás baobabfát, és a törzsében az egy héttel azelőtt ejtett mélyvágásban ott volt az odarejtett szívózsa zsineg is. Amikor kihúzta a zsineget, lehullott az ágak között láthatatlanul megbúvó bergen katonai hátizsák. Ebben volt reményei szerint minden, amire szüksége lesz a pár nap során, amíg a bujkáló szerb hasziándája fölötti hegygerincen kuporog majd leereszkedik az erődbe. A határállomáson a vámtiszt nem igen hederített a csomagtartóban lévő 10 literes műanyag-benzines kannára. Az angol mondta, hogy Ágva, ő pedig bólintott és lecsukta a csomagtartót. A víz a bergel hátizsákkal együtt már annyi sújt jelent, hogy egy triatlonista is csak végső erőtartalékai megfeszítésével tud vele hegyet mászni. Napi két liter folyadék viszont elengedhetetlen. A fejvadás csendben áthajtott a fővároson, majd elhaladt az olajpálma erdő mellett is, amelynek mélyén Moreno ezredes ült az íróasztalánál. Kelet felé tartott. Közvetlenül ebédidő után a Sziesta órájában érkezett meg a La Bahia üdülőhelyre. Mozdulatlan volt a falu. A kocsin most már San Martini tábla volt. A bosszúállónak a régi bölcsesség jutott eszébe. Hol rejteszel egy fát? Az erdőben. Hol rejteszel egy követ? A kőbányában. A nyilvános parkolóban állította le tehát a kisautót, majd felvette a hátizsákot, és keleti irányban kimasírozott a városból. Mint egy egyszerű hátizsákos turista. Alkonyodott. Már látta maga előtt a birtokot, a mindent ellepő őserdőtől elválasztó hegygerincet. Ahol az út a szárazföld belseje felé kanyarodott, hogy a Maróni folyó Francia a határa felé haladjon tovább, ő letért róla és mászni kezdett. Megtalálta a hágóról lefelé hígyózó keskenyös fényt. Attól távolodva az egyik csúcs felé vette az irányt, amelyet a repülőgépről készített fényképek alapján választott ki. Amikor túl sötét lett ahhoz, hogy továbbmenjen, letette a hátizsákját, elfogyasztott vacsorára egy harctéri adagot, Ívott egy pohárral a drága vízből is, majd a hátizsákjára dőlve elaludt. A New Yorki kempingboltokban nem a hadsereg által levetett kémiai reakció útján pocsolyavízzel is feloldható MRE a melegítés nélkül is rögtön ehető szörnyedvényekből pakolt fel, mert eszébe jutott, hogy azt az öböl háborúban olyan borzalmasnak találták a G.I. Joke, hogy új értelmet adtak az MRE rövidítésnek, most rókázta ki az etióp. Inkább saját űrhajós kaját készített, volt benne marhahús, mazsola, dió és szőlőcukor. Kis bogyókat potyogtat majd tőle, mint a nyúl, viszont elég ereje marad a sors döntő pillanatokra. Sötétben ébredt. Ismét csipegetett egy keveset, kortyolt a vízből, majd folytatta útját. Egy ponton aztán a lombok közt átnézve megpillantotta ott lent a mélyben, a hágón az őrbódét. Még napfelkelte előtt eljutott a hegygerincig. A fényképről kiszemelt helytől 200 méterre bukkant elő az erdőből. A célegyenest szép, lassan oldalazva, fákat kerülgetve tette meg. A terepviszonyokat kiválóan felismerő szeme ezúttal sem hagyta cserben. A gerinc vonalában ott volt a kis beményedés, amit a növényzet még éppen elrejtett. Álcainkben, burkalabban, bemázolt arccal és olajzöld távcsővel, a levelek rejtekében rezzenéstelenül gubbasztva nem láthatják meg a birtokról. Ha pedig pihenni akar, hátrép kúszat a gerinctől, és felegyen esethet. Berendezte kis táborhelyét, amely négy napig az otthona lesz, bekente festékkel az arcát, és előre kúszott leshelyére. A nap fénybe borította a dzsungelt francia gajana fölött, és a félszigetre is eljutott első sugara. Elpuntó úgy nyolt el, mében, mint a nemrég még bruklini lakása nappaliját ékesítő méretű modell, a csillogó tengerbe ékelődő cápa Lentről tompa, ércesen kongó hangot hallott, valaki vasrúddal a függőlegesen lógó síndarabra vágott. Ez volt a kényszermunkások ébresztője. Paul Devero barátja csak negyediké jelentkezett a betest a törvényszéki patológiai osztályáról. Mi az ördögben sántikálsz, Paul? Világosíts fel, miben sántikálok? A jelek szerint sírrablásban. Mondja, mindengeri, mi a helyzet? Hát, comcsont az biztos. Jobb lábból. A középső szakaszán tiszta törés. Nem nyílt, hanem szilánkos. Eséstől tört el? Kellett hozzá éles penge és kalapács is. A legszörnyűbb félelmeimet igazolod, begeri, folytast. Nos, a csont nyilvánvalóan egy bármely orvosi felszereléseket árusító boltban beszerezhető, szemléltető csontváz része. Már a középkorban is ilyeneken tanulták a medikusok az anatómiát. Ez úgy 50 éves lehet. A csontot nemrég törték el erős ütéssel, valószínűleg munkapadra fektetve. Kellemes napot szereztem neked? Nem, borzalmasat, de így is az adósod vagyok. Devero, ahogy mindegyik telefonbeszélgetését, ezt is rögzítette. Amikor lejátszott a helyettesének, Kevin McBride-nak leesett az ála. Te jóságos Isten. A te halhatatlan lelked érdekében remélem, hogy tényleg jóságos, Kevin. Ezt elbaltáztad. Hamis a baba, a fickó nem halt meg. Megkoreografálta az egészet, hülyét csinált Morénóból, ő pedig elhitette az egészet veled is. Az emberünk életben maradt. Ez pedig azt jelenti, hogy visszamegy, vagy már ott is van. Abszolút vészhelyzet állt elő, Kevin. Egy órán belül felszáll a céges gép, és te rajta leszel. Amíg úton vagy, én eligazítom Morénó ezredest. Mire odaérsz, ő már rajta lesz ezen az istenverte bosszú ellenőriz mindent, amivel próbálkozhat. Most indulj! Ötödikén Kevin McBride ismét szemtől szemben állt Morinoval. Az ezeredes arcáról nyomtalanul eltűnt a korábbi szívélyesség, varangyarcát el. Okos az emberünk, Amigo! Ezt nem mondta. Nem baj, egyszer hülyét csinált belőlem. Többször nem fog. Ide nézzem. A főtitkos rendőr azóta, hogy Medverz Watson professzor áttörte a hatása mindenkinek utána nézett, aki belépett saint köztársaság területére. Három hobbi horgásznak, akik a francia oldalon saint Lorent du szálltak vízre, lerobbant a motorcsónakja a tengeren, és Saint-Martin kikötőjébe vontatták be őket. Őrizetbe vették őket, nem voltak túl boldogok. Surinam irányából további négy európai érkezett, francia Guyana felől pedig a kurui űrkikötő francia technikusai kerestek olcsó szexet a Maroni folyó túlpartján, és találtak még olcsóbb szállást egy San Martini börtönben. A Surinamból érkezett négy ember közül egy spanyol volt, kettő pedig holland. Mindannyiuk útlevelét elkobozták. Morino ezredes levágta az okmányokat az asztalra. Melyik hamis ezek közül? kérdezte. Összesen nyolc francia, két holland és egy spanyol útlevél hevert az asztalon. Egy tehát hiányzik. Ki volt Surinám felől a negyedik látogató? Egy angol, őt nem találjuk. Adatai az ezredes a Parbóban működő San Martini konzulátusról és a Commini folyó partján lévő határátkelőről érkezett jelentésbe mélyet. Nes, Szenyor Henry Nes Útlevél rendben, vízum rendben. Csomagja nem volt, csak pár nyári ruha. Bérelt kisautó, őserdei használatra alkalmatlan. Azzal nem tud lemenni a főútról és a fővárostól sem jut túl messzire. Tegnap előtt negyediké lépett be. Hotel. A Parbói konzulátuson azt mondta, hogy a Camino Real Hotelben fog megszállni. Foglalása viszont a Krasnopolskiban volt, el is fakszolták, de nem jelentkezett be. Gyanús. Eltűnt az autója is. Nem létezik, hogy San Martinban ne találjanak meg egy külföldi kocsit. Ez viszont nincs meg. Mivel a főútról nem tud vele lemenni, én azt mondom, egy garázsban kell lennie valahol vidékem. Valaki tehát segít neki, egy barát, egy kolléga, egy alkalmazott. Az embereim tűvé teszik utána az egész országot. McBride a külföldi útlevelekre pillantott. Csak a saját követségük állapíthatja meg, eredetiek vagy hamisítványok, mondta az ezredesnek. Azok pedig szurinámban vannak. Moreno mogorbán bólintott. Büszke volt rá, hogy teljesen a markában tartja a kis diktatúrát. Most viszont valami nincs rendben. Maguk amerikaiak szóltak a szerb vendégünknek? Nem, felelte McBride. És önök? Még nem. Mindkettőjüknek jó oka volt rá. Mivel muny az elnök számára kitűnő üzletet jelentett a menekült, Moreno nem akarta, hogy miatta távolszon az országból a vagyonával együtt. mcbride viszont parancsa volt rá, hogy ne tegye meg. Igaz, nem tudott az okáról, nem tudta, hogy Deveró attól fél, Zorán Zilich pánikba esik, és nem lesz hajlandó Pesavárba repülni. Valakinek előbb-utóbb meg kell találnia a fejvadást vagy szólnia kell Zilicsnek. Értesítse, ha történik valami ezredes, mondta távozóban McBride. A Camino Reálban leszek. Alig, ha nem, van egy szabad szobájuk. Egy valami előtt értetlenül állok, szólt utána Moreno, amikor már a kilincsen volt a keze. McBride megfordult. Igen? Ez a medverz, Watson. Vízum nélkül próbált bejutni az országba. És? Tudnia kellett, hogy vízum kell, de nem törődött vele. Igaza van, hagyta rá McBride. Furcsa. Azt kérdezem tehát magamtól, mint rendőrtől. Miért? És tudja, mit felelek rá, szenyor? Halljam. Azt, hogy azért, mert nem is akart szabályosan bejutni, és nem is esett pánikba. Pontosan így tervelt ki mindent. Hogy eljátsza a saját halálát, visszajött Szurinámba, aztán csendben eljön újra. Van értelme, ismerte el Megbright. Erre pedig azt mondom, tudta, hogy várunk rá. De vajon honnan? Megbrightnak összeszorult a gyomra a felvetéstől. Közben a vadász a hegy tetején, a bozótban figyelt, jegyzetelt és türelmesen várt. Várta a percet, amely még nem érkezett el.